Відкрила лист, прочитала нізащо. і смайлик з поросячою мордочкою. Лара лишалася в своєму репертуарі. Лара ІНФернальна любов Цікаво, скільки разів ти потрапляєш до об'єктиву фотокамер випадкових людей в місцях, де зупиняєшся, а купити морозиво чи роздивитися номер будинку. На скількох тисячах світлин випадково закарбована твоя безіменна постать, як тіло для чужих усміхнених облич. Такі ж самі постаті їй і на знімках, які робиш сам. Власне, зосереджений на собі, ти ніколи не надаєш їм уваги. Якась парочка, що йде, взявшись за руки. Чиїсь діти на поні в парку. Старий гань в кептарі, що риється в смітнику. Бабця поливає квіти у вікні третього поверху. Багатоголовий, безіменний натовп. Коли Лара подумала про це вперше, Почала фотографувати саме це безіменне тло, вихоплюючи з нього постаті, обличчя, ситуації. Робила вигляд, що знімає якийсь історичний об'єкт, а сама наводила об'єктив на перехожих, що жили своїм життям на задньому плані. Таких світлин накопичилося багато. На виставку, яку їй пропонували зробити, адже світлини були живі, несподівані, вона на пропозицію директора наважилася розвішати їх на стіні радіокомпанії, де працювала – вважаючи, що все це – чистої води аматорство. Хоча фото були дійсно цікаві і зроблені цілком професійно, адже захопившись підгляданням, Лара не поскупилася на дорогущий дзеркальний «Нікон». Про виставку вона не думала, але десяток світлин роздрукувала розміром по пів метра в довжину і урочисто повісила в студійному коридорі. Тепер просто раділа, коли співробітники зупинялися і розглядали. Йдучи на роботу, вона віталася зі своїми невідомими героями. Із львівською бабусею, що на горішньому поверсі старого будинку на площі ринок, палила зігнуту під прямим кутом цигарку, струшуючи попів на голову весільному кортежу, з молодиком у білій сорочці, котрий вичищав джинсів голуб'ячий послід, тримаючи під пахвою розкішний букет троянд голівками донизу, продавчиною сільмаго в кам'янці Бузькій, що підставляла сонця об'ємні груди, нудьгуючи за порожнім прилавком парочкою, завмерлою в енергійній жастикуляції. Її хвалили за фото, за добрий настрій, атмосферу, яку вони створювали в нудному довгому коридорі. Лару взагалі часто хвалили. Безпідставно, за будь-що. Часом їй здавалося, що на людях, котрі оточували її, рожеві окуляри, через які вони не бачать, яка вона потворна, яка порожня, мов виїдена консервна бляшанка з-під бичків у томатному соусі. Чому люди не помічають, яка вона зла і негарна? Чому слухають, чому довіряють? В чому секрет? Що вона знає такого, і що такого каже, що вони дослухаються до неї? Хіба вони не бачать, що вона пропаща сила, невдаха, повний нуль, порожнеча? Скажи їм про це, хіба повірять? А якщо раптом повірять, то чи не крикнуть озлоблено, розіпни. І який час мусить проминути до цієї миті? Година? Рік? Роки? Скільки? Їй здавалося, що в цьому барвистому житті, котра з якогось дива підсунула її доля, вона самозванка, що її місце десь на околиці, там, де на скирдах в полі, мов небесні вартові, стоять лелеки і пахне скошеною травою. І ще збереглася від руйнації якась маленька закинута хатинка, призначена лише для неї. Вона стоїть на самому краю села з дивною назвою, і, хоча б Лара оживила її своєю присутністю, своїм теплом, створила довкола свій затишний світ і нікого б туди не пускала. Мандруючи Україною, проїжджаючи повз містечка і селища, вона завжди звертала увагу на назви. Часом вони були досить кумедними, навіть важко уявити, хто їх вигадав. Скажімо, печехвости, ракобовти, хижаки, бобрик. Завжди думала, хто живе за парканами будинків? Які люди? Про що вони мріють? Хотілося зупинитися, зайти в кожну хату, розпитати. В тому числі й про те, чому їхнє село має таку дивну назву. Можливо, це справжні легенди? Можливо, давно забуті? А ще вона думала про те, що навіть у такому маленькому селищі є свої таланти. Нерозкриті, занедбані, стерті тяжкою працею, турботами про хліб насущний. Уявляла, що тут є свої поети, художники, актори, невідомі і непочуті. Про те, що вирватися за межі такого бобрика досить важко. А ті, хто наважується, справжні герої. Адже вирватися за будь-які межі, коли маєш під боком, за дві-три зупинки метро чи маршрутки, театр чи бібліотеку, філармонію чи кінозал з форматом 3D, або клуб, в якому працює бодай кілька гуртків якоїсь самодіяльності. Здебільшого ці клуби в пальчиках чи бобриках – суцільна руїна – по якійсь сновигає привид Наталки Полтавки, яку тут колись грала чиясь прабабця на початку позаминулого сторіччя, а потім вийшла заміж, народила дітей, була бита чоловіком ігнута гнута важкою працею, пережила розкуркулення, війну, повернулася сюди старою і немічною і все ж таки співала свою єдиною арію про вічну любов до свого останнього дня.